Їжа про запас Із сивої давнини люди шукали способу, в якій можна було б зберігати продукти харчування. Продукти заморожували, сушили та в'ялили. Над винаходом особливого пакування, у якому продукти могли б зберігатися дуже довго, людство почало розмірковувати з 6 століття. Першу консервну банку, в якій їжа могла б не псуватися роками – Винайшов британський продавець Петер Дюран тільки в 1810 році. Його консерви першими спробували солдати та моряки англійської армії. Перші консервні банки були дуже товстими, важкими, а відкривати їх доводилося за допомогою молотка та долота. Альтернативою консервній банці із жерсті може служити особливий пакет, який не пропускає повітря. Саме в таких пакетах американський комерсант Герман Лей у 1926 році почав випускати чипси. До цього дуже тонкі, обсмажені в олії скибочки картоплі подавалися тільки у ресторанах. Цей продукт з'явився на світ у 1853 році завдяки дуже примхливому відвідувачу нью-йоркського ресторану який поскаржився на те, що картопля фрі нарізана дуже товсто і тому погано просмажилася. Тоді кухар Джордж Крам узяв і настругав картоплю майже прозорими скибочками, щоб насолити виродонові. Як не дивно, відвідувач залишився задоволений, а картопляна стружка, англійською чип, завоювала популярність в усьому світі. Деякі продукти можуть досить довго зберігатися самі по собі, завдяки низькому вмісту в них води. Досі гарячі пустельні вітри видувають зі старих поховань у Перу метелики розкритого попкорну. І вони лишаються свіжими і білими, хоча їм уже виповнилося кілька століть. Так, той самий попкорн, який тепер продають у кінотеатрах, винайшли індіанці. Легенда розповідає, що одного страшенно спекотного літа зерна кукурудзи раптом почали вибухати просто в качанах. Спробувавши розривну кукурудзу, люди належно оцінили її смак. Річ у тому, що у середині кожного зернятка є крапелька м'якого крохмелю, яка містить воду. Коли зерно нагрівається, вода закипає, пар розриває оболонку, і зернятко розкривається – збільшуючись в об'ємі у кілька разів. Перші горщечки для попкорну знайшли у Перу, а сучасну машину для виготовлення попкорну в 1885 році винайшов Чарльз Креторс із Чикаго.